Hát meddig jutottam vele? Budapestől km kilométerre délnyugatra. Sokat, az elmúlt években ennyire többet gondoltam arra. Mi lett volna, ha Gyi csak egyszer, egyetlen egyszer ír nekem, vagy telefonál, akkor, mikor már nem kergetek hiú ábrándokat? Mi lett volna, ha érdekli, vajon hogyan ért véget a befejezetlen történet? Vikom tesz. Vajon így nevezik a grófok a vikomtok feleségét? Vagy a lányokat hívják vikomtesznek? Létezik egyáltalán ilyen szó? Maradjunk abban, hogy grófné. És gróf kisasszony. De az biztos, hogy nem takács tanárnő. Nem. Ez így nem igazságos.